رحمن الرحيم تفاوته زعيف حديث مراتب ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته دراویانو د ضعف د شدت او د خفت د کموالی په اعتبار د دې ضعیف حدیث د پاره سو مراتب دي کما ی تفاوت لکه څنګه چې د صیح هدي سر مربو فمن هو اف پهې مرب کې یو هديې زف دی بیا د دی نه کم زعف جدا دی ومن هو د دی کم الوا و منه المنکر داغه نہ کم منکر دے وشر انواع ہی المذوع او ناخارہ په انواع د حدیث ضعيف کې موضوع ده چری کذانه خبره په پیغمبر علیه السلام جوړکړي شوی وی نو پوشه په دی باندې ضعيف ضعيف جدا ور پسې کمه درجه ده کلوي واهي ال حديث او حديث واحدنا حديثو منکر او موضوع او هل اسانی ای ضعيف ترین سند سندونه کم کم دی بنان علامه تقدمه فی السهیم من ذکر سهل لسانی بنا باغ اش مخ کتیر فل پس ای کی دراسه ولسانیس ذکر که کنا او د اخسام او چې د فلان پنیز دادی د دا فلان پنیز سهل لسانی دادی فقد ذکر العلماء فی باص الضعیف ذکر کړی د علماو په باص د ضعیف کې مایوسما بیاو هل اسانیت اغه چېغه مسمع کیږي شي پډور کمزور او د اسانی زنا وقد ذکر الحاکم ان صابوری رحمه الله جمله کبیره من او هل صالح وایه حاکم نشاپوری د زن صحابو یا د بازه الاکونا یا د باز شهرونو په نسبت بانی اغا او هل لسانی ذکر کړی دی ای بنسبت بن اله باز صحابه ای باز صحابونو باز خلک روایت نقل خلک ډیر کمزوري وی او بازل جهاد یا د بعضعلکوپې ت بارول بلدان دا لاکوزکورو بعض امثلهې او ذکر کوم در ته بعضې مثالونه د کتاب د ام حاکم و غیرې او د نورونه فمن ها د دی و دام دی و او حالسانانی ډیر کم زورې پااسي دو کې په نسبت ابو بکر بن صدیق رضی اللہ عنہ توسوق دی نو یراوی دے صدق ابن موسی الدقیقی عن فرقد الصبخی عن مرۃ تویوی عن ابی بکرن نو دا سند کی جدارہ جدا پٹولو کی کمزور ہے دا سانید نہ دے بن الی ابو بکر بن صدیق رضی اللہ عنہ صدقت ابن موس صدقي کی اغا د فرقد الصبخینہ روایت نقل کئ اغا د مرۃ طیبنا او ها اسانید شامین ډیر کمزور پسندونو کی چاګه منسوب منصوب د شام علما وتا محمد ابن قیس المسلوب عن عبد الله ابني زهر عن علي ابني يزيد عن القاسم عن ابي امامه داغه د مثال په تور در ذکر کړه او ډیر کمزور په اساني د ابن عباس رضی الله عنهما ادا بڑے فایدې در کيده په دې تفسير نو کې مرازي یو سودی او صغیر محمد ابن مروان اور یو سودی کبیر دغه څخه ده یو سودی سره لکه را دی یو انی سودی ور سودی به معلومه چې سودی صغیر د کبير د کس صغیر وی له پټولو کې کمزور استره محمد ابن مروان الصغیر عن الكلبي آ... عن ابي سواله النبي ابن عباس قال الحافظ ابن حجر و یی ہادی سلسلہ القسب لا سلسلہ الزہب دا سنت کرا گے نو دیتہ دروغ کڑای وے د سروزارو کڑای ورتن وے ادا گورڈی راضی تاسو گور د تفسیرونو ک کل زوی فقوال وے ناجی سوک داسین پیجری نو بس بیارا خبر ک کلوے وے کلبی او بی سوالہ د ابن عباس سے ابن نقل ک اکل بی د شوی دا لو <نحفظ> ابن حجر رحم الله وهذه سلسله الكذب زاد دروغ کړي دا لا سلسله الذهب <clears throat> مثال د دې وسنګي ما اخرج الترمذي من طريق حكيم الاثرم عن ابي تميمه عن ابي تميمه حجيمي ان نبی اور ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من طح حیضن عاشرۃ لكل زنات طہرت ہے اس کی امرات فی دبرہ یاو زنات د شاہد طرف نہ کا ہنن یا کاہن تراو فقط کفارہ بمناسبہ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ثم قال ترمذی بعد اخراجه تدی حدیث و ذکر کونو نفسو ایلان عارفو هادا الحدیث مغدا حدیث نپی جنوی اللہ من حدیث حکیم الاسرم عن ابي تمیمت الحجیمی عن ابی حریرہ سم مقال بے امام ترمیزی وضعف محمد نم محمد نم مراد محمد ابن اسماعیل البخاری دے شداد امام ترمیزی استاز دے وی هادا الحدیث و من قبل اسنادید ہے دا حدیث زویب گرزولے دے د سند د لینا لئن فی سنادی حکیم الاسرم دی سند کې حکیم الاسرم دی وقد ضعفہ اولماء اے علماء د دیفنه او د ایشانغه کمزورې گرزولے فقد قال عنه الحافظ ابن حجر رحم الله فی تقریب التهذیب ا فرمای فیه لینن قد کی کمزوری دا ادا بدر سروش توی چې محدثین وی فیه لینن فيه مقال لو د دې صبرتابه دا غرو بغیر د علومه حدیث نه نزدکی چې وی فیه لینن سمکس او وی فیه مقال حکم او روایته ده ضعیف سنادونو د روایت سو حکم ده ویجوز عند اهل الحديث جایز دی پنیس د علما او د حدیث او وغیر همد نور روایت الاحاديث الضعيفه روایت د احاديث الضعيفه والتساهل في سانيدهها او نرمی کول د دې په اسانی د من غیر بیان ضعفها بغیر د بیان د ضعف د دینه ای ضعف بیان نکو او ذکر کو به خلاف الاحاديث المذوع خلاف د احاديث موضوعه فانه لا يجوز روايته الا مع بیان وضعها جایز نه دی, دی, دی روایت داغي مگر سره د دی بیان بکه چې دا ګوره منګړت خبره ده خو به شرطه نه په دو شرطونو هغه قاعده چې د دې روایت کول جایز نه دی مگر اعلی چې د دې د وظی بیان او کې خو دوه شرطونو سره هغه شرطونه دادی اللہ تتعلق بالعقائد چید دی تعلق بداعقائد سرنی کا صفات اللہ تعالی لکد الله صفات دیم الله تکون في بیان الاحکام شرعیہ دا موضوع روایت بنی په بیان دا حکام شرعیہو کی ممائ تعلق بالحلال والحرام چید آغی تعلق دا حلال و حرام و سرعی یعنی تجوز روایت ها جائز ده روایت د دې په مثل د مواعظ او کی وترغیب او ترہیب په مینا او يرورکول کی والقصص اپکیشو کی و ما اشبه ذلک هغه چدي سره مشهبی وی ممن ریان هو تصاحل داغه چانه ریواات کړې شوې داینه ده تساہل اے اغییو کسم تساہل او نرمی کئی فی روایتها لکا سفیانی سوری عبد الرحمن بن مہدی او احمد بن حنبل رحمهم اللہ وینبغی التنبه وی مناسب دی خبردار دل الانک اذا رویتها من غیر سنادن چه کلت دی روایت که بغیر اصنا نفلات قل فیها تپدی که موائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کذا چه پیغمبر اسلام السلام دا سوئی وی دی وینما تقول دا سوئی دی روی اے روایت شوید رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ وسلم کذا و کذا او بلغنا عنہ کذا مونگتدین دا سرا رسید دی, دی وما اشبہ دالک آغا چکم سیغید دی سر مشابیوی لئاللہ ت چته <سؤال> <تجزم> جس جامو یقینو کې په نسبت د دې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وانت تعرف ضعفه اتوخد د دې و یفواله پی جنې په څه په خبره